Щоправда, сходами швидко піднімалися мої переслідувачі, але вони вже не встигали. Я перебіг майданчик із залишками фундаментів Десятинної церкви і опинився на узвозі.